Вирішила тимчасово виїхати на батьківщину, поки є виїзд із міста. Ви обов'язково незабаром повернетеся, – сказала їй Настя. Ось-ось звільнять наше місто, а потім і весь Донбас. Повернеться чоловік і буде соромно тим, хто так вчинив із вами. Сподіваюся. Жінка сумно посміхнулася. Коль бабки! Настя звернулася до хлопчиків. Чому такі сумні? «Мама не дозволила взяти з собою велосипеди», – сказав один із хлопчиків. «Доведеться трішки потерпіти», – Настя погладила рукою біля вуголівку дитини. «Повернетеся і знову бути гасати вулицями. Якщо не будуть стріляти», – серйозно зауважив хлопчина. «Не будуть», – впевнено, – сказала Настя. Жінка пішла до таксі, а Настя зателефонувала Ніні, щоби сповістити про свій приїзд. «Я купила кришки», – сказала Настя. «Що будемо закривати?» «Взагалі я сама опораюся», – сказала Ніна. «Володя допомагає. У нього немає часу». «Чим він зайнятий?» – поцікавилася Настя. «Як тобі правильно сказати?» – зам'ялася сестра. «Скажи, як є. Ти ж у нас вся правильна ідейна, – почала Ніна. А без передмови можна?» – перебила її Настя. «Сестричко». «Хочу тебе попередити, щоб не було для тебе несподіванкою», – сказала сестра. І після невеличкої паузи вимовила на одному подиху. «Мій син став на захист своєї землі». «Уточни, будь ласка», – попросила Настя сестру. «Він записався в ряди ополченців, тож не дивуйся і не влаштовуй істерику, якщо побачиш його на блокпосту за селом, або до нас на відпочинок його друзі», – сказала Ніна. Так, коли тебе чекати? Тільки на сьогодні, відповіла Настя і натиснула червону кнопку мобільника. Розділ 69. Зачувши гул літаків, Настя поспішила на балкон. Майже одразу місто здригнулося від потужних вибухів. Від гучного звуку авіаударів здалося, що все навколо будинки, речі, меблі, вікна, двері і навіть саме місто розриваються на частини під тиском неймовірної сили. Насті здалося, що і вона сама розривається від того звуку. А вибухи спроможні розірвати беззахисне тіло і навіть нутрощі. Вулиці вмить спорожніли, ніби ніколи не кипіли життям. Страх, природна людська емоція скував людей, навіть саме місто завмерло сховавши людей у підвалах і за стінами осель. Помирати страшно, а жити в очікуванні смерті ще жахливіше. Прислухатися до канонади, до розриву мін та снарядів, до щоденних обстрілів, які можуть накрити будь-якої миті будь-кого, тебе, твоїх близьких, рідних, стає нестерпним. У декого з людей страх уже переріс у щось більше і щодня підживлювався, постійними очікуваннями чогось жахливого. Це був страх невідомості. Як люди бояться не самої темряви, а того, чого в ній не бачать. Так і мешканців міста лякала невідомість. Оманлива порожнеча, навалювалося почуття тривоги і підступно, міцно стискало людей у своїх лищатах, а невідомість майбутнього змушувала коритися долі і чекати неминучого. Уже ніхто не впадав в істерику при обстрілах, змирившися із долею. Хіба що з'явилася звичка лягати спати всім в одній кімнаті. Якщо доведеться загинути, то всією родиною одразу. Вибухи стихли так зненацька, які почалися, але вулиці залишалися порожніми. Здавалося, що життя в місті завмерло в якійсь точці виміру, і якась невидима сила тримає його і не дає зрушити з місця. Місту перерізали артерії, воно обезкровлюється, стікає кров'ю і поступово вмирає. Не працюють сюди прокуратура, нотаріуси, опущені ролети більшості офісів і крамниць, Зачиняються одним за одним банки, не ходять маршрутки, зникли машини. На вулицях немає весільних кортежів, бо ніхто не одружується, хіба що й Моторола. Люди звикли до вибухів, проте не чути розриву петард і не видно фаєрверків, вони заборонені бандитами. Ще ніколи вулиці не були такими порожніми. Зачинені бари, кафе, ресторани – Лише кілька з них ризикнули продовжити працювати, та й ті сором'язливо просять вибачення. У зв'язку з ситуацією, яка склалася, працюємо до 22 години. Без називання причини, бо навіть це може привести до раптового зникнення в нікуди власника закладу. Вільно себе почувають лише ті, хто називає себе захисниками. На віджатих автівках вони мотаються містом, порушуючи насторожену тишу, підривають мости та дороги, викрадають людей, катують і розтилюють за законами війни та ЛНР у лісосмугах та біля річки, захоплюють будівлі та грабують. Війна скинула з облич людей маски, оголила їхні душі, зробила свій розподіл на добро і зло. Деякі мешканці зрозуміли, що самі покликали війну у свій край і, понюхавшись смердючий сепаратизм, відчули, як тхне він беззаконням та анархією. Стало небезпечно будь-де – на вулиці чи вдома. Люди стали беззахисні перед бандитською колою, обстрілами, пограбуваннями. Залишилася надія лише на себе і на чотири стіни своєї оселі, такої собі маленької фортеці, де теж є небезпека, але, як відомо, рідні стіни гріють. Стало менше хворих на путінізм. Але ця хвороба, як зомбування, лікується не одразу. Розум хворих вмикає самосвідомість і зникає страх перед міфічним бандерою, і кривавою київською хунтою, бо вже самі впевнилися, де з'являється російська преса, чекай провокацій або обстрілів. Так було, коли знову снаряди поцілили в кафе, стоянку та будинок, і там одразу, наче з-під землі, виникли репортери з камерами. Тоді люди чи не вперше відкрито висловили свій протест і прогнали і козачків, і російських телерепортерів. Настя була свідком, як уже не раз перешиптувалися бабці, що самі винуваті, бо ходили на той клятий референдум. Зараз усі чекають звільнення, хоча про це говорять тихо, несміливо, боязко. Іноді чути, скоріше б все скінчилося, або скоріше б уже нас звільнили. Шкода, що правда приходить до них трагічна, через смерть і кров кращих синів країни. Останнім часом Настя помітила, що чекання та невідомість украй виснажили людей. Уже не раз, виходячи на балкони при вибухах, мешканці будинку розмовляли про те, що краще загинути, ніж щодня жити в напруженому чеканні. Прийшло з до смерті, бо її очікування стало страшнішим, за саму смерть. Кожен звик до думки, що смерть може настати будь-якої миті, і вона вже нікого не лякала. Давно перестали реєструвати віджаті іномарки, не рахували викрадених людей, не фіксували грабежі. Міліція перестала виконувати свої функції, окрім однієї. Часно отримувати зарплатню – а ще іноді постояти для порядку разом із захисниками на блокпостах. В інтернеті перестали показувати українські канали. Антена, яку примостив на балконі Геннадій, також їх не ловила. Доводилося дізнаватися новини з текстових повідомлень, та й то лише коли був інтернет-зв'язок. Шокуючи фото з Луганська, коли батько загинув, Затоливши візок з дитиною і цим врятувавши їй життя, часто попадаються на очі. Але про загибель мирних жителів навіть українські новини сповіщали як про щось побічне. Добре, що в місті залишилися люди із здоровим глуздом, і з ними можна було поспілкуватися на фейсбуці і дізнатися, що коїться в місті та навколо.